Capitolul 8. În sala tronului, în amiaza aceleiași zile Străbătând o mulțime de săli uriașe, Mioara și Sispo au ajuns în sala cea mare a tronului, împodobită cu două rânduri de pilaștri și foarte bogat decorată. În fund, în stânga, după o perdea ascuns privirilor, se află tronul de aur al faraonului. Curtenii adunați discută cu aprindere între ei. Dar deodată se face o liniște mormântală, iar Marele Dregător intră și e salutat de toți cu respect. Marele Dregător se oprește lângă unul dintre cei mai apropiați prietenei lui și vorbește cu el destul de tare, astfel încât ei sunt auziți de toți. Strălucitul nostru Amenoti, al treilea, faraonul Egiptului, este mai neliniștit decât oricând, îi spune prietenul cu îngrijorare. Ehei, așteaptă sosirea unui curier din Siria, îl lămurește Marele Dregător. Ceilalți îl privesc cu interes și îl întreabă la fel de îngrijorați. Și de ce oare așteaptă strălucitul nostru faraon sosirea curierului? Dar marele dragător nu le răspunde cei își pleacă privirile în jos, îngândurat. Știrile și așa sunt proaste, zice unul dintre curteni și clatină din cap. Ceilalți clatină și ei din cap în semn de mare îngrijorare. Trimit și regelui care trebuiau să strângă birul au fost ba chiar și skinjuiți. Ce vreți? Nu mai pot plăti nevoia și birul. Nu au de unde. Asta încă n-ar fi nimic, dar vestea acea nouă o știți? Li se dăstăinuiește în sfârșit Marele Dregător. Ce veste, ce veste? întreabă toți, privindul stăruitor și ascultându-l cu mare atenție. O veste proastă. Bătrânul rege, Hiti Motur, a dispărut în chip misterios. În nu se știe ce răzmeriță de palat, le explică Marele Dregător cu glas de taină. Ei și, fac curtenii înțelegând ce poate fi demn de interes în această întâmplare. Dar vedeți că urmașul său, Kitisaru nu vrea să respecte tratatele, îi dumirește marele dregător. Ei, atunci se îngroașe gluma, murmură curtenii care pricep că-i paște primeștia unui război. Iată de ce faraonul este mai tulburat decât vrea să o arate, mai adaugă marele dregător. Vom avea război și gata, suntem destui să-l purtăm, își dă cu părerea unul dintre marii generali aflați în față, umflându-și pieptul cu mândrie. Da, dar cu seceta și sărăcia cruntă ce bântuie, ce te face? Îl întrerupse marele dregător. Așa e mare secetă, secetă cum n-am mai pomenit de când mă știu, se căinează un curtean. Într-un colț, doi dregători șușotesc între ei privind cu ură la marele dregător. O fi vreo pedeapsa cerului pentru atâtea nelegiuiri și cruzimi ce se petrec, șoptesc ei. Dar un al treilea curtean, privind cu teamă în jurul îi le spune în grabă și. Şi... duce degetul la buze, cu înțeles. Zeul Iemionios i-s-a arătat faraonului în vis și l-a mustrat atât de înspăimântător încât el a sărit țipând din somn și n-a mai vrut să adormă de teamă, să nu primească iarăși prevestiri înspăimântătoare. Șoptește totuși unul dintre curtenii ce dușmănesc pe marele dregător. Mie mi-a spus un ajutor de la templu că însuși statuia zeului i-a vorbit mâniata azi dimineață când s-a dus pentru ofrandă, îi întărește spusele tot în șoaptă întâielul curtean. Ce vrei, prea multe măceluri, prea multe petreceri și risipă la curte și jos în popor atâta cruntă mizerie, dar celălalt curtean privind... Cu teamă în jur, din nou le face semn să tacă Sss! și din nou duce degetul la buze. Deodată se lăsă în sală o liniște mormântală. Mioara și Sispo văd pe marele preotusir, intrând cu toată solemnitatea. E îmbrăcat în bogate haine brodate, iar părul e încrețit tot în spirale. Pe cap poartă un fel de tiară de ceremonie, având un șarpe de aur încologit în vârf. Toți cei de față îi se închină salutându-l cu respect. Usir are gesturi cam țepene, e plin de îngânfare, privește mulțumit și cu trufie în jurul răspunde la închinăciunile celorlalți, abia cu o ușoară înclinare a capului și are o înfățișare severă. Un slujitor vestește cu glas de tunet venirea faraonului. Gongul bate, răsunând prelung. Lumea e în așteptare cu fața spre draperia din fund. Doi ostași cu chipuri încremenite dau draperia la o parte. Faraonul, asemenea unei divinități, apare în toată strălucirea ei orbitoare. Stățea pân pe tronul de aur, cu ochii fixi, ținând sceptrul de aur în mână. E scânteietor de nestemate. Toată lumea i se închină adânc, unii chiar se trântesc cu fața la pământ, alții cad în genunchi, fiecare după rang, vrând să arate prin asta că ei sunt prea neînsemnați pentru a putea cuteza să privească strălucirea neasemuită a fiului zeului Ra, faraonul a toate stăpânitor. Doar marele preot stă în picioare, aplecând ușor și cu respect capul în semn de salut. Pitită după draperie, mioara e numai ochi și urechi. Faraonul îi privește pe rând pe fiecare cercetător, străpungându-i parcă cu privirile, apoi le face un semn cu mâna. Cei de față se ridică, dar stau tot cu capetele plecate. Gesturile faraonului sunt sacadate și, urmând protocolul curții, strict sacerdotale. În sfârșit de la înălțimea măririi lui, binevoiește să le vorbească. Supușii mei prea puternicul zeu Ra să vă aibă în pază. Fie ca după moarte, sufletele voastre să găsească cu ușurință căile sferelor ce duc spre tot, cel care cântărește faptele fiecăruia. Iată că milostivirea tatălui meu, zeul Ra, va mai dat o zi, fie el prealăudat. Fie el prealăudat, strigă toți în cor. Fii prea prealăudat și tu, fiu al soarelui, adaugă apoi curtenii în grabă cu smerenie. Marele preot, închinându-se faraonului, grăiește. Tu ești adevăratul fiu al zeului Amon-Ra, ca și el, de puternic, iar eu, slujindu-ți ție, slujesc lui Amon-Ra. Aceste ultime cuvinte, marele preot le rostește rar, cu mare trufie. Curtenii, lingușitori, se întrec care mai de care să-i aducă cele mai plăcute laude faraonului. Cel din începe marele drăgător. Am văzut multe minuni săvârșite de tine de când te-ai înălțat regea lumii și noi nu știm nimic pe lume care să-ți fie asemenea în strălucire în afară de Amon Ra, părintele tuturor zeilor și al tău. Cuvintele ce ies din gurata sunt ca vorbele zeului Horus, pline de necuprinsă înțelepciune, adaugă un alt curtean trântindu-se cu fața la pământ. Generalii nu se lasă nici ei mai prejos în laudele cei aduc. Gândul tău, buzele tale, măsoară mai drept decât cel mai drept cântar al zeului tot. Există oare ceva pe care tu să nu-l știi? Există oare cineva atât de mare și de puternic ca tine? Numai tu hotărăști destinul nostru, fii slăvit de apurul, o fiu al lui Amon Ra. Zeul care poruncește în gura ta, zeul înțelepciunii, este în inima ta, limba ta este sanctuar al adevărului. Tu ești veșnic și noi ascultăm de porunca ta, orice ne poruncești, noi îndeplinim, fără crâgnire. Fie pace, fie război, încheie și mai umil ultimul general, dar cel din urmă cuvânt tot marele dregător îl are. Șarpele care își înalță capul pe fruntea ta are o putere tainică, el este puterea mâniei tale împărătești, el aduce la îndeplinire gândurile tale ascunse, el scuipă flăcări și îi asupra oricui ar îndrăzni să se apropie de divinitatea ta, de trei ori sfântă și preamărită. La toate acestea, faraonul măgulit răspunde plin de semeție. Supușii mei, laudele pe care prin mine le aduceți părinților mei, zeii puternici vă vor fi luate în seamă în ziua cea mare. Dar acum e bine să vedem ce vești avem, să-i lăsăm să intre pe cei care au găsit destulă tărie în sufletele lor spre a înfrunta privirile scânteietoarei mele făpturi, stăpânul vostru al tuturora. Apoi, întorcându-se spre șeful gărzii, el după oruncă. să intre cei veniți cu daruri.